פרק ה' שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כיפח הייתם למצפה ורשת פירושה אל <אז> תבור ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכולם אני <אז> ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני, כי עתה הזנית אפרים, נטמא ישראל. לא ייתנו מעלליהם לשוב אל אלוהיהם, כי רוח זנונים בקרבם, ואת אדוני לא ידעו. וענה גאון ישראל בפניו, וישראל ואפרים ייכה שלו בעוונם. כשל גם יהודה עמם. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את ה' ולא ימצאו חלץ מהם. באדוני בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חודש את חלקיהם. תיקעו שופר בגבעה הצוצרה ברמה, הריעו בית אבן, אחריך בנימין. אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה, בשבטי ישראל הודעתי נאמנה. היו שרי יהודה כמסיגי גבול, עליהם אשפוך כמים עברתי. עשוק אפרים, רצוץ משפט, כי הואיל הלך אחרי צו, ואני חעש לאפרים וחרקיו לבית יהודה. וירא אפרים את חוליו ויהודה את מזורו, וילך אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירב, והוא לא יוכל לרפוא לכם ולא יגהן מכם מזור. כי אנוכי חשחל לאפרים וחכפיר לבית יהודה. אני אני אתרוף ואלך, אשא ואין מציל. אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו וביקשו פניי, בצר להם ישחרוני.